Eta'u lijaqin, salavatullahu salamu aleyhi ila yawmi dini, thumma ima ba'du. Evo braću moja draga, večeras je ovo naše zadnje druženje u serijalu predavanja kojima govorimo o greškama u namazu i onome što se vezuje za namaz. Večeras, kao zadnje predavanja, ja sam odlučio da napravimo kratko, možda u nekih pola sata, najveći i najbitniji grešaka kako smo spominjali u ovom našem serijalu. Mi ćemo vidjeti, ako bo ovdje, nakon predavanja, da se pokušamo dogovoriti da li ćemo da nastavimo onaj, u ovom terminu ponedjeljkom sa nekim drugim serijalom ili nećemo. U svakom slučaju, mislim da ono što smo uradili i što smo uzeli, da je svakako onaj, potrebno svakom čovjeku muslimanu. Velik broj stvari koje smo čuli su bile poznate. Sigurno je tu bilo nepoznati stvari, ali isto tako čovjek kao čovjek insam, kao insam svojseno moje da zaboravlja tako da smo neke stvari obnovili, neke novi naučili, neke možda onaj stvari koje su imali pričano možda malo popravili i tako. U svakom slučaju večeras ćemo kratko rezimirano spomenuti možda najbitnije greške koje smo dosta spominjali, jer vi znate u početku smo kazali da greške o kojima ćemo govoriti se razlikuju. Nekada je to izostavljanje određenog sumnijeta, nekada je to stvar koja uzrokuje neispravnosti vareta, da li u pitanju namaz ili abdest ili gusove, šta smo obrađivali. Tako da ćemo večera spomenuti samo bez detaljnog spominjanja dokaza, bez mezheba, bez razilaženja, spomenut vaških samo naslove, nekih 50 tak najbitnijih grešaka koji smo uzijeli kroz ovaj serijal predavanja. Svakako ovo večerašnje predavanje može se smatrati kao jedan srž svega onoga što smo dosta spomenuli, tako da je dobro da snimak ovog predavanja uzmijete, imate tu negdje uvijek pri ruci, tako da će uvijek, ajde da kažemo, jednom mjesečno možda poslušati to, samo kako bi obnovio informacije. A velika većina stvari koje smo prije spominjali, znači spomenuta u ovom predavanju večerašnjim, jer ja sam znači, sve oni papire koji sam dosta imao, Danas prelistao i sve one bitnije stvari, ali sve bitne greške sam onaj spomenuo i ima ih po mom nekom brojanju preko 50. Sjećate se da smo rekli da u našim serijalu osnova predavanja bila ćemo govoriti o greškama u namazu, ali takođe smo spomenuli neke greške koji se vesuju za određene stvari koji se ne minođešavaju pri namaza, kao boravak u nužniku, kao tajemu abdest gusul znači što su neko grešaka vezani za ta poglavlja zato ali što se zato što se ta poglavlja znači direktno i indirektno vezuju za propis namaza pa smo sjećate se tamo kad smo govorili o boravku u nužniku odnosno o samom tom kodeksu ponašanja prilikom obavljanja nužde kazali da je jedan veliki grešaka nažalost nekada samo bila prisutna u ruralnim sredinama po selima dok Sad je situacija obrnuta, tako da ćete često vidjeti kako ljudi pored puta obavljaju nuždu ili u nekim javnim onaj tamo WC-ovima kako postoji tamo neki stojeći onaj načini obavljanja nužde gdje ljudi jedan s drugim pričaju i radi to što radi. Tako da znači u pri, tak, u, u toj situaciji dosta puta dolazi do otkrivanja stidnih mjesta. Muškarci kao muškarci malo su popustljivi u tom pogledu, međusobno, a i žene, međusobno, Allah usl. kvjerov doslovno nad Isma je zabranio da čovjek muškarac gleda u stidna mjesta muškarca, a to je od pupka do koljena, a žena također da, joj je zabranio da gleda u stidna mjesta ženi. Također, spomenuli smo u tom kontekstu jednu, nažalost, i takako prisutnu grešku kod našeg naroda u našem podnijemlju, to je da ljudi smatraju ljudi da li smatraju jednici ili ne znaju vi da li smatraju ne smatraju u svakom slučaju da se ljudi nečiste od mokraće od male znači nužde što je svakako katastrofalno mokraća je po konsenzu su islamskih učenjaka nečista tako da znači namaz obavljen tako da se čovjek ne očisti da nakon toga uprlja svoj veš znači ne bih namaz je znači, upitan a može se slobno kazati i neispravan tako da znači Na te stvari treba ukazivati, u obrovstveni na bismu Allah, koji je zaprijetio onima koji se ne čuvaju od mokraći. Također, <tip> velik broj ljudi u našem podneblju ne poznaje propise čišćenja od nužde nečim drugim osim vodom. Tako da postoji ta neko, neko uvjećenje ili ne znam nija kako da ga nazovemo, da se čovjek nakon nužde fiziološke potrebe može oprati samo vodom. Čak kod nas ono ja ne znam kod vas Salumun Pudimić sam imao ja društvo mi smo uvijek smijali nevjernike koji žive u našim pudimima radovate kako oni to nešto radi sa papirom znači to to nema nikakve šanse da je to ispravno bilo znači u, u vizi velikog broja nas a braćo moja draga mi smo kazali da svaka stvar koja je u osnovi čista ima svojstvo čišćenja Znači, što isključuje na primjer staklo ili nešto što je. Znači, svaka stvar koja je čista u osnovi i ima svojstvo čišćenja, ako Bog da, onaj, sa njom se može vršiti onaj, čišćenje tako da smo kazali kamen, platno, kora od drveta ili što ja znam, list od drveta, svi, sa svim tim stvarima čuvjek može da se očisti od onaj nečistoće nakon obavljene fiziološke potrebe, pa čak i u prisustvu vodi. Sma ljudi koji smatraju dobro, ima vodi, Ne može, ali ako nema vode može, ne. I kada imaš vode, primjer radi kada u pitanju WC u današnje vrijeme toalet, papir. Čovjek znači dozirano da se očisti toalet papirom, pa makar ima ovo i vode i pored sebe. I znači oko toga ne postoji razilaženje ljudi uopšte. Na, to što kod nas postoji razilaženje, to je druga stvar. Također, kada smo govorili o abdestu, ovoj, znači bilo samo nekoliko grešaka vezani za fiziološku potrebu, Kada smo govorili o abdestu, najveća griška koja se može desiti vezana za abdestu jeste da čovjek klanja bez abdesta. Ako čovjek klanja iz neznanja, bez abdesta nije griješen, treba da ponovi namaz. Ali je problem kada čovjek klanja bez abdesta svjesno, i sjećati sam da smo navodili govor imama Ebu Aninfe, da imam Ebu Aninfe i anefijski mjesepsu da je tu dijelo Kufra, da čovjek klanja namaz svjesno bez abdesta. Čovjek u namazu izgubi abdest i kada, psio, istine, prekin, šta ću? I nastavi klanjati tako, Po većini u Leni 3 mjeseva smatram da je to veliki grije. Dok imam vebo anime smatra da tu smijavanje sviromi da je to, to dio kufra. Znaci čovjek treba da tu stvar poznaje ili ono čovjek negdje na ulici s društvom najhoć malo džamiju prio ne abdesta. Hajde hoćemo. Bismillah Allahu Akbar i bez abdesta. Neću džamiju ili hoću džamiju klanjam sa abdestom ili neću džamiju nema abdesta trebamo otići urziti abdest pa ću klanat kodči u svakom slučaju znači ne može se, račun moja draga, bez abdesta. Ne može, znači, od početka niti je dozvoljeno nastaviti namaz u kojem je čovjek izgubio abdest. Kada je u pitanju imam, čovjek ako sam, kao sam, prekinuće namaz, znači, izgubio abdest, završena stvar. Imam, kada je u pitanju, njemu je obaveza da u istom momentu prekinje namaz da nekoga Isafa izvuče i postavi mjesto imama. Ako ne uradi to, ljudi će svako za sebe nastaviti namaz, ali znači, nije dozvoljeno ni imamo da klanja ljudima bez abdesta. Također, Kazali smo da nima nikakve osnovi, da se za svaki e, dio tijela prilikom adresa uči posebna dova. Ima dova koja se uči na početku, a tu je bismillah, imamo na kraju dovu, koja je kak se zove zabirežnoj vjerodostojnoj radisima, ali što se tiče dova koji se uči za svaki dio tijela pona osob, znači kada bi prilistali sve knjige hadisa Bože i poslanika ne možete naći jednu vjerodostojenu da je lovopstanik učio posebne dove za svaki dio tijela. I znači najboljišće što se može kazati za te dove jesu da su novotanja. Također, kada je u pitanju abdes, kazali smo da ima nekoliko grešaka vezani za ostavljanje pranja određenih dijelova koji se moraju oprati. Pa smo kazali kada je u pitanju ruka, znači nakon što čovjek opere ruke, nakon što operi lice, kada peri drugi put ruke, obavezno oprati ruku od vrha prstju do iz a lakta a veliki broj ljudi, smatriš da je malo prioprav ruke peri ruke od ovda do ovdi, što je svakako neispravno, obavezno oprati ruku od ovda do ovdi. Takođe kada u pitanju kada u pitanju lice, kazali smo da veliki broj ljudi u toj nekoj liči, žurbi, operi sredinu lica, ostavljajući gore vršicu i ostavljajući prazninu kraj uši, obavezno oprati lice e od ovoga ovdje znači malo meko djelatila do ovdi i od vrha kose Dobro lade. Tu sve se mora oprati prilikom abdjesta kada je u pitanju lice. Kada je u pitanju kosa, potirano nećemo da tu meseci se razilaze, ali svi imaju konsenzus da je sunnet potrati svu kosu. Sunnet. Ali se razilaze koliko minimalno treba. Zato smo uvijek razvali najprioritetnije mišljenje svakako da čovjek koji je sunnetalavog usla nikada potiri prilikom abdesta čita u glavu. Kada je u su pitanju noge, pranje nogu, treba paziti na peta, ali ovo ovaj je sad neki vjerodosnovno gdje su kazao, teško mi se petama odvatri, onim petama koji ne vodu oprane prilikom abdesta. Nažalost, imamo i tu, znači, veliki groji ljudi se po tom pitanju o lahko odnosi tako, ono malo nogu podvodu je stavi, i valno, znači, peta ostaje neoprana. Također, imamo jedno veliko iskušenje u današnjem dobu, a ono se malo više odnosi na žene, ali ima i kod muškaraca, to je prisustvo na tijelu stvari koje je sprečavaju i dolazak vode do tijela. Kod žena je to u pitanju lak noktima, a kod muškaraca dosta puta ljudi koji imaju dodira sa farbom ili nekim drugim ljepilima, znači da ljudi na svom, svojoj koži imaju fleke od farbe ili ljepilo, nešto što sprečaje dolazak vode do tijela. Sve što sprečava dolazak vodije do tijela treba obavezno uklonuti, osim ako ok se radi o gipsu, osim ako ok se radi o zavoju, tada znači će čovjek potratiti po tome, ali mimo toga lak, farba, onaj kako se zove lijepak ili nešto čovjek je obavezan da ostrani. I tako uzijet abdest, žena koja uzme abdest preko i gusul, ako uzme a njezin loptim nakirani, njezin abdest nije ispravljen, nakon toga svi namazke koji kranja tako su neispravljeni, isto tako gusul. Također, imamo dosta problema, ja ne, ne mogu to sve ponavljati, onih koji želi da se vrate, nek se prisjeti, znači da bi za određenu stvar kazali da kvari abdest moramo imati dokaz iz Kur'ana ili sunneta. To što neko nešto smatra lošim, to je druga stvar. I nije, ne postoji uzročno-posljedećna veza između harama i gubljenja abdesta. Čovjek može počiniti haram da nije izgubio abdest. Čovjek pogleda u ženu, strastveno, namjerno počini haram, nije izgubio abdest. Čovjek koji konzumira duhan, konzumiranje duhana je haram, nema uvoj se u to, ali to ne kvari abdest. Slušanje muzike je haram, ali to ne kvari abdest. Sastavit da prostite B je tvoje grijeh i ne kultura, ali to ne kvari abdest. Kod nas kaže eto da sastaje obije mora mičabdest. Pogledo u ženskom mora mičabdest. I šta ja znam razno razni neki ubeđenja, žena nahrani djete, znači mora ići abdest tako. Znači da bi za određenu stvar kazam da gubi abdest, moramo imati jasan dokaz iz Kur'ana i Sunneta. Ako nema to što je nešto u određenom podilju prisutno, onaj u to ne treba plavo gledati. Također govorili smo o tejmu, pa su pokazali da veliki broj ljudi ne poznaje pravila tejmu, ma ne zna situacije kada je dozvoljeno uzeti tejmu, pa što vidite ljude naorušto u Mekki kada odu na haџ, gužve su velike i ezan kada zauci, teško mu izići, dole stani on tu od zemlju ulod od, od cigle ili od nešto uzmite tejmu kako vi stigo u Džema, znači nije dozvoljeno uzeti tejmu kako bi čovjek stigao u Džemat. Gde je situacija kada dozvoljeno uzeti tejmu? U situaciji kada čovjek nema vode, im situacija ako se boji Ako će korištenje vode proizvesti kod njega bolesti ili usporiti ozdravljenje. Mimo toga, znači, stizanje u džemat nije validan razlog da čovjek uzima te jemom. Ili ona situacija kad ljudi u zimskom periodu malo mu hladno, mrsko mu vode, tamo, vamo, gore, dole, te jemom ženo daje na kamen ispod prozora, te jemom pa će mu sutra udeset se kupat. Nema znači ništa od toga, treba na lošno vrijeme vati ugrijat vodu, kupac i kanjecava. Također imamo kod nemalu broja ljudi povrješnog vređenja u pogledu gusula, tako da imate ljude koji, šta je gusul, šta je džurnupluk, šta se moram kupati, mišta, čistko suza. Znači, postoji nešto se zove pravna nečistoća, a to je a, onaj džurnupluk, kao što ne može čovjek klanjati bez abdesta, tako isto čovjek, znači, nakon spolnog odnosa, bez obzira da li došli do ejakulacije ili ne, treba da se... Kupa i onaj njegov namaz tako obavljeni je neispravan. Također, kada u pitanju gusul, znači imamo isto tu onu stvar koju smo spremljali u gvezanom to je da na tijelu postoji stvari koji sprečavaju dolazak vodi ili Čovjek hoće na neku maturu, stavi gore neku kapicu svežu i lijepo, gore mu se ne spasi kosa i dole se okupa, kaže je ovome ko nov okupa. To se ne broji, znači braćima, draga, da bi se čovjek okupo šeljetski, mora skvasiti čitavo tijelo od tjemena glavi, skroz dole do onaj peta, čitavo tijelo mora pokvasiti vodom. Osim u tim nekim iznim situacijama prisutstvo znači onaj gipsa, prisutstvo zavoja ili šta ja znam, imate neke situacije, ali nećemo to mi puno Danas sam baš odgovarao na neka pitanja žena koja ima problem ako skvasi glavu, opadaju ili kosa ili razboljiva se ili šta ja znam, u nekim situacijama, kada je dozvan da se određen dio tijela ne skvasi, ali se zbog njega uzma jemu. To su neke iznimne situacije, ali tamo zbog neke mature, nosati neke mašnice i kapice, i lovo i ono, zbog friza, tek se friško šišo, to znači ne prolazi. Također, ne prekrivanje stidnih mjesta prilikom kupanja u kontekstu kada čovjek se kupa pred osobama onaj koji nesmiju da je dobroje stidna mjesta, znači nema smetnjaka čovjeka žena pošto smiju gledati jednu drugu, to se zajedno kupaju u istoj kadi, bez odjeće. To nema smetnjaka, kad se ožinite da znamete. Nije to, to uopštenje treba da se čovjek stidi, to je govor, pložnji postanik sa išom, znači hadisi u Gohari i muslimom kupali se zajedno u istoj posudi, znači i to nema, nema potrebe da se čovjek stidi toga ali znači kada čovjek se kupa na nekim, ajde da kažemo, javnim mjestima, na rijeci ili kako se zove u tim nekim situacijama, onda znači minimalno treba da pokrije onaj stidna mjesta. Također imamo, malo prije smo spomenuli, ali evo čisto onako da to potvrdimo, ubjeđenje ljudi da je obave za kupajce samo od spolnog odnosa u kojim je došlo do ejakulacije. Ako nije došlo do ejakulacije, ništa, miruje, u redu, sve spavaju. Nije, znači to ispravno, Božji poslanik kaže, obaveze su okupati. U ilem jenzil kaže, pa makar i ne došlo do izbacivanja semena, znači obaveze da se čovjek okupa. U pogledu grešaka vizan i zapotiranje po mjestu smo ono spomenuli smo prvu i najveću grešku, koje tu je da ima određen bruj ljudi koji, jedno vidjeli ste a ako ste pratili preporodi šta ja znam, i ljudi koji su pod navodnim znacima intelektualci, učenjaci, ne znam nije već šta su, negiranje potiranje po mestvama. Braću Maja Draga, znači, ako ste pratili tamo malo, ako niste, vravate se dva broja nazad u preporu pa ćete vidjeti, znači, da, je, da, da tu učenjaci, znači negiranje potiranje po mestvama ide do granci, da, da određeni učenjaci kažu ko negira, znači čini dijelo kufra. Znači opasne stvari, opasne stvari. Znači potiranje po mestvama je onaj autentična stvar, validan postupak, velik gruja sahava lovopostanika premio je da je lovopostanik imao praksu potirati pomestalno. Tako da čovjek znači u toku ljeta, u toku zime, na putovanju, kod kuće, uvijek ima pravo da potiri pomestalno, normalno kod kuće je to ubrančenje, dan i noć, na putovanju tri dana i tri noć, kao što je došlo gdje u ali kao sam čin potiranja, znači čovjek ne smije da ima sumlje uopšte, onaj da li je dozvoljno potirati pomestalno. Također imamo sad drugu stranu, a to je potiraj po mjestvama od ljudi koji ne znaju propise. Pa on tamo neđe na neko otvorenje dželam u dželami ušao, neđe u abdestanu, vide neki dido i potiraju počara čarapama i on potare i ajde, to što on nije ovuko te čarape na noge, nema on pojme, jer li potiraju, ovi mogu i ja što fali, su bolji odmustili oni od mene. Da bi čovjek potirao po mjestvama, mora obući čarape ili mjesta po kojima potiri na noge dok još je pod abdestom. Ako tako uradi, tek tada može nakon toga potirati, ali čarape. Pijeniš u diskoteku, obučeš i onda dođeš kući, mrsko te skida, ti idem ja to potrati. E, ne može, Boga mi moraš opet noge. Onaj, tako da onaj, pravilo je i uvjet je da bi potiranje po mestama bilo validno, da su čarapi ili mesta koje čovjek obuče, obučeni na čiste noge, u smislu da je obukao čovjek u periodu kada još ima 51. naj koji je uzela. Dobro. <kli> Nakon toga počnemo govoriti o greškama koje se vezuju za namaz. Prva stvar, znači namaz u džamati, boravak u džamiji, kodeks ponašanja u džamiji. Prvi i ve, prvi veliki problem jeste što veliki broj ljudi onaj klanja kod kućije klanja, a na njega se odnose propisi klanjanja u džamiji. Boži poslani ti izrekao o stoke hadise, žestoke prijetnje ljudima koji su obavezni da dođu u džamiju, a ne dolaze u džamiju. Imate adisa, ali o poslani kazao, razmišljao sam da naredio se prouči ezan, pa da se prouči i kame, da odem s ljudima koji će nositi snopove šiblja i da odem tamo kod ljudi koji ne dolaze u džamiju da uzmem i zapalim njihove kuće na njih. Ljubija kaže, najteži namaz, licemjerima i namaz u, onaj, u džematu, jacija i saba. Kad bi znali šta je, kakva je vrijednost namaza, jaci i saba u džematu, kaže, dolazili pa makar puzajući. Ima to vjerodosno nadi slijepca, kada je tražio Božeg poslanika dozvolu da ne dolazi u džemat, zato što je imao vodiča. Pomože poslanik, kaže, može, nemoj dolaziti. Pa kada je krenuo u kući, kaže, a čuješ li Kaže, čujem. Kaže, ja ti onda ne mogu olavšati. Znači sve su to argumenti koji nedvosmisljeno ukazuju na obaveznost namaza u džematu, tako da, nažalost, živimo vremenu, kada sigurno ima velik groj ljudi koji klanjaju kod kuće i možda klanjaju pit vakata, beš vakata što bi narod kazao, ali klanjaju kod kuće. A tu je, ne gdje možda džamija, 50-100 metara od njegove kući, što je svakako obraću moja draga velika greška. Kodeks po našem džamiji, jedna od stvari koja je nerijetka, također jeste podizanje glasa u džamiji, tako da ljudi Bez ikakve potrebe ulazi u džamiju. Selam aleikum, džesir, hađa, pokupi pokupio Otavu. Znači svi ljudi koji su tu znaju da je okupio Otavu, da je on išao na pijacu, da je pazario konja, da je izgubio novčanih, da je ljučije bio ovo, da je ono. Znači, ipak džamija ima svoju svetost, kodeks ponašanja. Znate, ono je događaj Somerova, radi Allaho t.v. kada je dvojica ljudi čuda galana u džami, kaže, kada ju pitao, odakli su iz Stajita, kaže da ste ovd stanovnici Medine, moraju poznavati propise, tu je Islam, kaže da ste stanovnici Medine, sad bi fasovao. A ovdje, pošto ste stranci, to ću vam sad tolersati. Znači, podizanje glasa u džami, braću majdraga, je onaj svakako nepoživno. Od kodeksa ponašanja u džami jeste da ne treba klanjati na filu u vremenu kada se prouči kame za fars. Nažalost, najčešća pojava jeste za sabah namaz kada ljudi dođu, a već je počeo džemat da klanja, ljudi dođu i dva kreata začešće sklanjaju. Onaj što je svakako u koliziji sa Adisma, laupisanika, laupisanik kaže, ila uqimete salatu, fe neva salata, illa elu aktube. Kada bude proučen iklamet za namaz, nema više počinjati nikakav novi namaz, osim onaj namaz za koji je proučen iklamet. Tako da znači takav postupak, bez obzira što je određen broj u limitu, ukazao je u koliziji, jasnoj koliziji sa Adi Isma, vlagoposlavnika, Alihi Sala. Natuga se nam. Također, od kodeksa ponašanja u džami jeste braćom moja draga da čovjek treba da pazi se od svega što će uznemiravati klanjače u, u pogledu mirisa. Tako da znači čovjek treba da pazi prvo na ishranu, kada je u pitanju bijeli luk, crveni luk, kada je u pitanju nošnja, čovjek dođe znači 1 do 15 dana ne skida čarape, a cijeli dan radi na baušteli, znači ti čarape dovoljno da stais čovjek u kodno sa kodno sa i odma anestezija možeš da operisati bezimala onaj problema S takvim stvarima, znači, ne treba dolaziti u džamiju, a je treba se paziti, na to možemo slobodnuti dodati duhan, znači, ako je Allaho Gosani zabranju, zabranju dolazak u džamiju, osobi koja jede bijeli luk, zabranju. Kaže, zilna. nek se odvoji od nas, od našeg mešćeda onaj koji je u bijeli luk, nemoj do u džamiju, a bijeli luk je halal. E, zamislite onda šta je sa duhanom, on je haram, a čuje se gori i viši nego bijeli luk. Tako da znači svaka stvar koja usnimirava plañače u tom kontekstu znači mirisa, treba čovjek bi se pazi. Također greška ne odnosi se na ovu našu odnu populaciju, ali nepodje znamo zbog toga što mi sutra nekada imati potrebu da to znamo, a to je da je zabranjeno žena izlazi iz kuće na mirisana, a znači, da izlazi u džamiju i mimo toga bilo gdje da žena izlazi iz kuće namirisana, to je zabranj. Žena je da koristi miris duke u kući. Kad krene iz kuće, znači treba da ostrani milis od sebe. Božni poslanik Ali se radi sam strogo zabranju da žena izlazi iz kuće namirisana i tako je ženom uporedio u vjerozostnim radicima sa gludnicom. Tako da, tu stvar treba paziti. Kazali smo da, nažal, živimo u vremenu kogotovo one malo modernije sestrice. Znači, iza njemu možeš ići slobodno, jedno na 15 minuta hoda, znači znaš gdje je ona u kodnicu ušla i gdje je zašla i gdje je došla, zato ništa ne treba trebati, nikakav poseban neki nos, znači znaš gdje otišla, zbog parfima koji koristim. Također, od kodek se ponašao u džami jeste da prije, Na maza u džematu treba poravnati safove, ravnanje safova, mi smo rekli da ima mnogo stvari koje se vezuju za ravnanje safova. Safove se ravnaju po člancima, a ne po vrhovima prstiju, zato što se ljudi u upogledu mnogu razliku. Neko ima 45 broj, neko ima 32 i on ako poravnaju prste, taj saf će biti isto otkucaj srca na EKG. Ali kad poravnaju onaj kak se zove članke, tada taj saf ima onaj kak se zove ravninu. Treba safove ravnati prema sredini, a ne ni desne i lijevo, stane tamo neki insan ušćušak i on se ne bi pomako kada bi Hiroši ima kod njega pala. Znači, ne ima šta, svi se trebaju ravnati znači prema sredini. Treba, znači, kada je u pitanju klanjanje namaza u džematu, je, to je bila praksa sahaba, onog momenta kada je Allah na kusanih narijedio da popuni safo, oni su poknjavali safove tako što su spajali znači, pijetu uz pijetu, nogu uz nogu i rame uz rame. Znači, od kodeksa ponašanja u džami se popuni safovi, također, znači, obave za imamu jeste da prije nego što, onaj 2. početim tekvi, da se okrivim da pogleda kakvi su ti safovi, oni ljudi koji klanjuju za njega, kada ustanovi da je sve spremno, tek tada se počinje sa namazom. Također, <kuh> dovođenje djeci u džamiju, nažalud živimo vremenu, kada velik groj ljudi ne poznaje propis dovođenja djeci u džamiju, u nekoj želi da djete svoje odgaja u, u, u okrijju džamije djete, dvije godine povede ga u džamiju i djete dok, znači, srepne Allah a. a. šeitam ga uščine i ono u cijelo vrijeme plaći. Čitav džemat ne zna šta se uklanjali, svima kosano raste, minimalno 2 tri mm samo za jedan namaz. Znači, praću, draga ako je Allah Augustanik zabranio da se ljudi međusobno u džamiju učenjem Kur'ana, Onda je deset puta preći da ne vodiš djete koji ne zna, ti mu kaj šuti, ono nije pojma, on njemu svira, pjeva, skače, igra, boliga briga. priga. Ako ti vidite, već ima pet godina, četiri godine ti mu kaj sjedi šuti, nemoj trčati, ono sjedi i šuti, ne trči. Znači tako djete, inšaljne, ja smetje se dovede u džamiju. I tako se tumači hadisi u kojima se to ide, Allah obostanik dovodio djecu i svoju unučadu u džamiju, a ona djeca znači koja ne razumiju razgovori, ne razumiju naredbe, tako djecu ne treba dovoditi u džamiju. Također, treba paziti da čovjek svojim ponašanjem ne uzimirava klanjače kad u pitanju mobitel, znači može se svakome desiti da zaboravi isključiti mobitel pri ulasku u džamiju, ali se ne može desiti čovjeku da kad počne zvoniti mobitel u džepu i on iz neke tamo Bez namije na čega razloga sluša kako Dol Dragana Mirković drma u džepu a on govore ponavlja za njum. Oprišteo slobodu da možete izvaditi šuga, zasiğa, a koga drniš od zine nećiš pogriješ. Znači nema smjednje, nikepi, čovjek izvadi mobitel da ga ugaša, pa da poslani mogu svoju unuku držati u naručju, pa je ispustiti, pa je uzjer pa je ispustiti, pa je uzi četiri puta četiri rekijata za neko ne može izvaditi mobitel i iz skručiti start u džep. Znači nema nikakve izmetnje, čak šta može se kazati, da je to je obaveza za rajb da čovjek znači, uzme movitel i da ga isključi, zato što to sigurno uznemirava, pogotovo ako je pitanje muzika. Znači, narušio je svetošć džamije što je tu dozvolio da šetan svira svojom frulom, a druga stvar što uznemirava klanjače. Kada ne bi bila muzika, kada bi samo bilo neko normalno zvono, uznemiravanje klanjača, znači, braću, moja draga, je zabrajeno stranja lauk tako da čovjek treba, znači, bez imalo, znači, opriza da kada je da li smije mi smije, sigurno znači, jer može se svakome i desiti. Znači, čovjek koliko god da pokuša i da svaki put kad uđe u džamiju isključi mobitel, može se desiti. Onaj da čovjek zaboravi, ali ono momente kada čuje mobitel u džepu da ga isključi. <gled> od grešaka vezanih za džamiju i kodeks po našoj džamiji, jesu i neke greške vezane za ezan. Jedna od najvećih jeste što živimo u vremenu modi. Do te mire smo došli da nam Ezan uči, znači CD-ovi, DVD-ovi, kasete i ostale tehnološka dostignuća, što je svakako neispravno, vraću moja draga, učenje Ezana je partski faje, kolegijalna obaveza un u onom džematu kojim kaseta prouči Ezan, nek' znaju oni klanjači da su svi griješni. Svi su griješni što se taj dan tu nije proučio Ezan. Nacij, to je definicija farski faj je kolegalna obaveza. Ako samo jedan insan uradi tu stvar, niko nije griješon, ako je niko ne uradi, svi su griješti. Tako isto meet. Meet kad preseli, klenati mu džinazu i zakopati ga je farski faj. Samo jedan ako mu klanja džinazu, dvojica i zakopa i bude u redu, a kažu ne, čemu niko klanja, ništa niko zatrpat. Svi čitavo selo koji mu ko imono svi su griješni. To su kolegalni obaveze. Također <hih> od zapostavljenih sunnet aplikom učenja ezana rekli smo da je zapostavljanje znači zakretanja desno i lijevo prilikom učenja hayya ala salah hayya ala falah staljanje prstu u uši znači sve su to stvari e, zabilježene u vjerodostojnim hadisima da kada se uči ezan usneta znači prilikom učenja hayya ala salah hayya ala fela, različitim tumačenjom u Leme, kako, ali znači od sunneta se čovjek prilikom učenja Hayyala, Salaha, Hayyala, Fela, zakreći desno nivo. Sad ima tumačenje u Leme, kako se to izvodi, ali je bitno znači da čovjek pratikuje taj sunnet, također da stavi prste u uši. U pogledu šartova namaza, kazali smo da je jedna od velike grešaka, to što velik bruj ljudi ne poznaje granicu punoljetstva tako da ljudi čekaju tamo neku 68. godinu pa da počne im klanjati, a on je potreban i obavezan je da klanja od 15. godine maksimalno. Znači, zajednja stvar uševjet je 15 godina. A prije toga, pogotovo ženska djeca, znači žensko djete može postati punoljetno u 9. godinu, 10. godinu, 12. godinu. Normalno vam je stvar, upitajte svoju majku ako imate sestru ili nekoga, znači s kime možete votati neki razgovor kada je postala punoljetna, kada je dobila prvi haid vidiš da to nedijeta kod 12. godine, 10. godine, u 11. godini, u 9. godini. Tako da tako da onaj u onog momenta kada dijeta bez obzira muško ili žensko postane punnetno obavezno da klanja. Kada u pitanju post, tu je situacija drugačija, znači dijeta kojem ajde kažemo slavašno mršavom ne može da posti, ono je obavezno da posti, ali neće postiti zato što što mu to može štetiti, ali prvi momenat kada počne onaj moć Postiti treba da to naposti, se zapiši da majka zapiši jedan ramazan, dijete nije postao dva ramazana, tri ramazane, nije mogao postiti, bilo je mršavno, slabašno jer što ja znam. I da se to zapiši kada dijete postane jako, mogli je postiti da to ako Bog da naposti. Ali što tiči namaza, znači dijete od onog momenta kada postane punoljetno, treba da onaj, redovno obavlja namaz. Također, <hlaski> U pogledu šatua namaza jeste pokrivanje stidnih mjesta, nažalost, znači opet u vremenu kada velik broj ljudi klanja u prozirnoj odjeći. Ovo se malo više odnosi na ženi, iako se odnosi na muškarce, pogotovo u ljetni period kada muškarce u onim nekim ljetnim, značim, onaj šorcevima. Znači, nevjetko se dešava da je šorc proziran, da čovjek vidi tamo, vidi broj veša koji je koliko cvjetića ima tamo, vamo sve živo vidiš ako ne obavaš pogled. Tako da znači treba se čuvati takve stvari. I znači plananje prozino odjeće šerietom se ne smatra da je to odjeća. Odjeća u šerietu ona odjeća koja nije prozorna. Zato božji poslanik kada kaže pred sudnji dan će do žene kasjat ariad, obučena a kakva Kakve obučena gola? Kako može biti neko obučena gola? To je tautsau koja musi prozino odjeću. Onako, van što mu kaš obučeni, al nije u stvarnosti obučena zato što to nije to to. Tako da znači treba se paziti onaj Prosti neodići i otkrivanja stidnih mjesta kad su pitanju muškarcu pin shorts znači u letnom periodu znači se otkriva jedan dio stražnice otkrivaju se leđa i okoliže nije obavezno pokriti ali znači onaj treba čovjek da pazi onaj da se ne otkriva stražnica zatim kad su pitanju žene obavezno da se pazi znači da a raziloženje oko toga da žena treba da pokrije članke ili ne, da li da oblači čarape. Ali minimalno, znači po svima, mora pokriti sve od članaka pa naviše, kada su pitanje ruke od člaka pa naviše sve mora pokriti, kada je u pitanju glava, znači samo da otkrije ono što u abdestu peri, izvan toga znači mora pokriti podbradak, mora pokriti. Znači ovdje da ne glumi neke tamo nova pokrivanje, vidi uši više, vidi naučnice, vidi vrat, vidi malo gore pramin, čupirak, vidi ovdje, vidi ovdje razrez do ovdje, digni ruku, Allah rekber, već divo se, supnjak do pola, podkoljenici, razrez još gore, do pola, do koljena. I tako. Sve je to, vraćamo moja draga, opasno, znači i sve uzrokuje neispravnost na maza. Tako da se treba paziti i stvari. Što se mjesta tlanjanja, jedna od prisutnijih rješavaka i eto, ona se svakim danom sve više pojavljuje na našim prostorima, to je onaj novotarija koji su uveli onaj rafidi je šije da se klanja znači na pločicama koje su napravljene sa zemljom sa Kerbele što je svakako stvar pa nema nikakvog utemeljenja u znači mi smo navodili radoсно i predala ovo sani klanjao na serđadi znači na onaj nekoj prostirki da je na tome čini sećdu a pogotovo kada je u pitanju Kerbela znači nema nikakvu svetost u islamu jo ja bi volio da ima ljubosni neki svijeti mjesta, jajvatovica i gore i dole, ali, nažalost, ne imamo. to što neko hoće da iz, ona, iz scenira da mi imamo neka sveta mjesta, njegov račun. Tako isto i Kerbela, znači, ako bi se već klanilo nekim pločicama, onda te pločice trebali da budu iz Mekke, iz Medine i Leventa, oni iz Kuca, ali znači, ne trebaju i pločice da budu iz Mekke, iz Medine i iz Kuca, a kamoli iz Kerbela. Također, <gled> od stvari vjezane za uvjete namaze jeste poigravanje i, ajde ja kažemo, indolentan odnos pre namaskom vremenu, tako da je nevijedko kod nas. Oni koji klanjaju bez vakat, spojiće on to skravati, će on to neka nakaza on sebe i sebe i, i svoj život i atireti tako. čitar dan na bavuštele televiziji onda navječe dođe, jedni klanja, on se tako trlja, ne zna nije ni šta je klanjava, koliko je klanjava, spoji i gotova stvar. Tako da, onaj, Namaz ima početak, namazsko vremena, ima kraj, namazsko vremena. kao što ne možeš klanjati prije namazskog vremena, ne možeš klanjati ni poslije namazskog vremena. Namaz je in salati kanat al-mu'minina kitabam mawquta za iz te namaz vremenski određena obaveza. Ako znaš možeš podići krato 11 istovete tako ne možeš klanjati u šest. Prošu voz mimo stanicu što reko naš narod na selu, prošla kola mimo plasta. Kola kad prođu mimo plast, nemaš ništa do vrta. Opet moraš novi krug, i da opet kad plasa staniš, ako ne bi skočio, tako da znači namas se mora klanjati u namaskom vremenu. Ci ibn Hazm nabudi konsenzus ulama i da se ne smije namaz propustiti iz namaskog vremena. Klanjaj kako možeš. O svakoj sati jer kojim dozvoleno je stojiti, ali čovjek u normalnim uvjetima nema odjeće, nema ab, nema vode u zatvoru bez monaškog planet. Monašk planet. U bolnici prljava odjeća, na tebi kateter, na tebi infuzija, na tebi moraš klanjati. Potrući se u granicama mogućnosti da se pripremiš za nama skoliko možeš. Čovjek kaže ja sam psak u krvi ne mogu se očistiti nikako. klanjaju u krvi. Čovjek kaže u zatvoru nema odjeće nikako. Klanjaj bez vodeće. nema vode i ne može abdestiti Klanjaj bez vode. Ne znam gdje je čava. Klanjaj bilo gdje klanjati. Moraš klanjati. Ne postoji situacija da je čovjek razapit na križ, mora klanjati. Mo, ne može, nema opcije da ne mreš Nema opcije, nikako, nema. Znači još nije izmišljena opcija da ne mreš klanjati. Osim kad si u nesvijesti, tada ne klanjaš, kako si mu saafir, dozvanje ti Mimo toga uvijek knjige Fikha su Allah mi prepune ovih opcija. U znao to se sad, knjige koje su pisane pri 1400. godina i 1200. godina, sad po Egiptu i po Tunisu imate zatvorenike, da će ima u jednoj čeli i 30 ljudi goli. Kako će klanjati? O tome je u Lema prije ili 200. godina govorila. Ako dođe situacija da čovjek je gol, ne može klanjati, kako će planet Imam, kako će klanjati sam, opcija miliona. Mogli su lakši reći, ma ništa, nakazam, nakazit ćeš se na hiljetu i završi na stranu. Kad izraš zatvar, nakaza? Ništa. Klanjaj kako moraš, moraš klanjati. Tu zona neka popuštanja, ko, ko što je sa Kur'anom? Daj mu, prevedi mu Kur'an, daj mu napišenu transkripciju, zato čitao Bosnevi zna niko arabski jezik. Nemoj mu ga ni prevoditi, ni pisati transkripciju. Ne znaš, nek ne znaš, umri. To nije znao što je naučiti, prate. On će doći jednog dana da rekne, pa idem ja da znam šta se u tom Kur'anu uči. Nemoj ti ništa, mi ćemo tebi napisati na bosansku glagolicu, evo tebi fino, čitaj pa baćeš či vi kad minšarim halek. od onoga što je obrijavano. Znači greške, to su greške katastrofalne transkripcije. Vi znate da nema niko Dulemi koji dozvolju transkripciju. Niko! Niko Dulemi nije dozvolju transkripciju daj, piši sve, stavimo mu, nek muči jezan za njega kastvom, stavimo mu kasetu, ne klanja njega, ništa, samo ti, dadnik, Sergiju i eto te u džennet, hoćeš, malo sutra. Znači, ne može braći, moja draga, nima onaj zafrikancije svijerom. <coughs> Također, <coughs> ljudi ne znaju, usunđa i lijetu i neznanju šta je čisto, šta je nečisto. Ne mogu ja klanja zato ima on malo... Uprašio se, ne mogu ja, kakva je to vjera ako ja klanjam, imam maltera po leđima, kakva je to vjera ako ja imam ovu na sebi, šta ja znam, nekog možda masti, ulja, sve su čiste stvari. Malter je čist, kreće je čist, zemlja je čista, balega je čista od životinja čiji meso jestivo, ulje, sve je to čisto. Mane, treba doći kod kuće, treba se našminka, treba se počešati, treba fino sve, treba se đadu, prostrat i tada paljemo. Yes. Ne može, znači čovjek treba da zna šta je čisto, šta je nečisto i jednostavno da se se odnosi situaciji onaj ponaša. Također u pogledu namaza, uvjeta za namaz jeste onaj učenje veli groj ljudi smatra da je to farz, ajme, stroga obaveza da se prouči nijet riječima, što svakako nema nikakvog utemeljenja, niti je to učio Boži postanik, niti prve generacije, niti postoji ikakav dokaz da je onaj to radi u neku prvim generacijama, da je učio nijet riječima, nijet u srcu. Također, nije to neka krupna greška, rekli smo, ali čisto se zna, znači, Nije odsuneta se spuštenih ruku, iako namaz tako ovljen ispravan, odsunete da se ruke u namazu svežu. Gdje se svezati Znači tu je mjesto razilaženja kod olemije, neki kažu na prsima, neki na stomaku, neki ispod pupka, u svakom slučaju, onaj treba i ruke da budu svežane u namazu, onaj koji klanju upuštenih ruku, njegov namaz ispravan, ali je propustio sumnet. Također <gled> imamo ubjeđenje veliko gruja ljudi da je stroga obaveza da namazmu nikad nije primljen ako ne dodiriš prstima uši. Kad donosiš početni tegliš, što je svakako stvar koja nema također nikakve utemeljenje, pa čak i u Hanefijskom ezebu, znači prve knjige u Hanefijskom ezebu prve generacije učenjaka Hanefijskog to nisu spominjali ni smatrali onaj povoljni, Tek nakon toga nekoliko stoljeća znači možete naći u knjigovane Fiskog mjeseca da je to pohvalno se dodirnu onaj resice uha, ali nima nikakvog dokaza za ti stvari. <gled> Nije problem što neko to smatra, ali problem se smatra da je to obaveza i da je problem da je udalavale to neko to ne uradi. Znači što neko to klanja, naučuje, klanja, nima vezi, hajde to svakakmno što erse. Ali problem je da smatraš nekog ko ne diže, tako, ko digne ovako ruke da je u dalaletu i čovjek kad ode u mihrab, samo gleda i do dirnuho, ko do dirnu u redu i ni do dirnuho i nema ti se neka halova sekta. To ja želim samo da to znači ne želim ja sad da ovdje govorim protiv meza kako ljudi planaju jednostavno nauči tako nema tu neki sad preplike. Ali problem kad se smatra da je to nešto što nije tako da je to da dalaleti za blut. Također, <hums> greške, kazali smo da postoje mnoge greške u pogledu izgovora, tekbira početnog. Nažalost, to ljudi toliko otišli u neznanju da ne znaju izgovor riječ Allahu Ekber. Pa ljudi izgovaraju, rastegnu ovdje, rastegnu ovdje, da, do to mjeri da veli broj učenjaka je rekao da čovjek ako Allahu Ekber, da je to, da to riječi kufra ili ako Allahu akbar, da su to riječi kufra, znači sve su to neispravne opcije koje znači imaju katastrofalna značenja. <gled> Također greške u učenju Fatiha, znači Fatiha se mora proučiti sa svim jezinim harfovima, sa svim jezinim teštidima i nije dozvono zamijeniti neki harf sa nekim drugim harfom, kod nas znači imate primjera koliko hoćete. Onaj, da ih sada ponovno ne nabrajamo znači obavezaje, svaki tešti da se izgovori i svaki harf da se izgovori, izvorno, znači bez zamijeni sa nekim drugim harfom. Tako Također katastrofalna greška u pogledu Kiragaj testa da čovjek uči u srcu, jer uči mislima, ne pomirajući jezik, znači čak smo navodili citate hanefijskih učenjaka da su smatrali namaz onoga ko klanja tako u mislima, nemićući svoj jezik, da je njegov namaz neispravan. A to se kod nas dešava, pratiš ljude. Pod, selam aliku aliku selam. Znači, namaz takvom obavljen je neispravan. Čovjek treba, znači, minimalno da miće jezikom i minimalno da sebe čuje kad uči. Također, <hlas> neispravno je negirati onome ko ne uči una namazu sure po redoslijedu kako je u Kur'anu. Jer braću moja draga, znači, ha, ajeti Kur'anu u Kur'anskim surama su teutlifi od Allaha in Božih poslanika naredno da tako ajeti budu uporijedani u surama, ajeti. Ali sure, po prano mišljenju i to je velik broj učeni zaspavao taj stav da sure da je to raspored i štihadu as-sama oni ka za Kur'an oni su dogovorili ova sura prva ova druga ova treća ova četvrta iako za velik broj sura ima dokaz u sunnetu da tako treba ali velik broj sura oni su po sumišti hadu i ti su tad doje čovek uči prvo tebe tjedan nakon toga izađe i podigneš čita u džamiju na noge obu sad ne ispravno nema to i ne zato što u osnovi to redanje Kur'ana tako nije to vjera Tu su asabi tako se dogovorili da budi. Imati vjerovstvene, nadi se da je Allaho poslanik učio Bekaru, pa šta? En sa nakon toga Ali Imran. Znači učio je neporedu slijedu tako da nema smitje što kući poređosu i to je prioritetnije svakako, ali da ne smatramo da je neispravno da ona osoba koja klanja, znači sure koje nisu poređosu u Kur'anskom, da je to nešto neispravno. Znači nema smitnje da se uči sure tako. Iako znači prioritetnije da se uči onako kako je jer je to nešto na čemu je konsenzus as-haba. Ali nikako ne možemo reći da je sve mimo toga neispravno. Također podizanje pogleda u nebo ona je strogo zabranjeno u hadisu lavkusa nikariserat se nam takođe strogo zabranjeno pretići imama u namazu allahu sakaliserat selam je izričito u kojima kaže ili će ljudi onaj zar se ne boji onaj koji pretiči imama da mu allah svemir ne zamijeni njegov izgled, nebo znači onaj u izgled reći. tako da onaj su stroge zabrane Prvo, čovjek na takav način dovodi svoj namaz u pitanje, a s druge strane potfada pod zavrano Allaho posl. nikada i sr.a. A kad bi vidjeli čovjek koji bi razumno gledao zašto predstati imama, to možeš ti kako prije njega završiti, moraš sa njim selam predat. Pa što ako on ide na ruku, što ti ideš prije njega? To je više nego smiješno. Tko, tko u autobusu ti sad voziš se negdje za Zemcu i ti trčiš i gleda stojiš ko šofršajevi i dođeš ti prije u Zemcu. Ne, pa, to, ne mreš dobiti prije autobusa, Te, što si ko šofršajevi ili god da seći, je to. I ti sad hođu predićeš, ali ti sad njih moraš selam predati. Kut ćeš, kut ćeš, ne imaš kud. Sedi i čekaj. Znači ne ima, znači kad bi čovjek sam razumno razmišljati, kut žuriš? Gdješ zauđu u klanicu? Boj si klanjaj, samo mi klanjaj kako hoćeš, obav Za njim, kada ne možeš prije njega selam, predat nikako. Znači, logika, al džaba, šeki, zajaši, kanđiju i uđu. Također, kašnjen je zajimavno, malo blaža greška, ali svakako greška nije znači onaj pohvalno nikako. Čak odredi brojčinjaka i smatra da čovjek ako kasni dva rukna znači imam ga pretekni za jedan čitav rukn ode u drugi rukn on još nije znači između imama i muktedija ako bude čitav rukn da da onaj dođi čovjek svoj namaz upitao u svakom slučaju znači Bozhi poslanik kaže imam je postavljen da bi ga slijedili Kada rekne Allahu Akbar bireste Allah Akbar kad dođe na rukuvio dištine ruku kad učini sejdivi učinite seđite znači imam se slijedi ne ide se ispred njega ne ide se iza njega ne ide se sa njim zajedno već se ide za nje. Bez kašnjenja, bez preticanja i bez podudaranja. Također, <gled> kazali smo da je jedna tu krupna greška, da ljudi koji u džamiju, kada se ne, zateknu mama na ruku, požuli da donesu početni tekbir i pola početnog tekbira izgovori u tom nekom prilaznom položaju, što je neispravno u nama, znači je neispravan osoba Kada dođe u namaz, obavezno je da izgovori zadnji Har R, Allahu ekber R, u stojećem položju. Tek nakon toga da se počne i Ako izgovori samo slovo R u, početno, u položaj kada se počne poginjati, njegovu farz nije ispravljena, može to računati takoče kod na filo. Znači, opasna greška, tako da čovjek treba da se čuva ti stvari. <kuh> Nažalost, ako budete pratiti ljude pod nami, vidjet ćete, znači kako ljudi većinu te izgovori u tom nekom položaju. Također, određen groj ljudi kada dođe u džamiju i sretni zatekni imama i džemat kako klanjaju tako, ili su na sežni ili sjedi na etahijatu, čeka da oni ustanu pa da im se priključi što je greška. Znači od suneta je čovjek kada dođe u džamiju da se priključi džematu, džematu bez obzira u kojoj situaciji našu. Na etahijatu, na sjedenju, na ruku, stojeći, kada dođeš u džamiju odmah. On čovjek jednostavno zna da se stiže rekeat sa rukom i on je ono vidi, ispravili se sa rukom. Znagdje se tamo nasi broj zvijezde do kojne se vrate, pa će se on priključiti. Što je svakako, znači suprotno sa sunnetom, Allah poslani kaže kada zateknete imama priključite se džematu bez obzira u situaciji da se nađe. Također, <coughs> kazali smo da je suprotno kodeksu namaza da čovjek zijeva u namazu, čovjek treba maksimalno se potrudi na namazu da se suzdrži od zdjevanja, Allah poslani kaže u Iroduslom Kada neko od vas ima potrebu za zjevanjem, namazu, neka se maksimalno suzdrži, jer kad otvori usta šeitan ulazi. Šta to znači šeitan ulazi? Allah zna. Al šeitan ulazi. Također, da čovjek klanja, znači a ima potrebu za hranom ili ima potrebu za onaj fiziološkom potrebom u tim situacijama, znači nije propisan čak što više tu u koliziji sa jasnim hadisma. Allah psa nikada kaže, nikada niko od vas ne klanja u prisutstvu u rani, a on ima potrebu za tom ranu ili neka rekladnja ako ima znači potrebu za nužnikom, fiziološku potrebu. Također opasna greška prisutna opet u današnjem vremenu više nego prije, a to je govor u namazu. Znači čovjek koji namjerno progovorio u namazu, znajući da je u namazu, njegov namaz je pokvaren tako da kod nas ljudi znači javile se na mobitele, govore ljudi na lijevo, desno, tamo vam saćka ti da opcijam, pa priključice i tako onaj to su to razno razne neke opcije. Onaj gdje čovjek treba da zna da na progovoriti u namazu, znači po namaz. Također a nesmirivanje u toku namaza, tako da ima veli broj ljudi koji klanjaju znači onaj u šestoj brsiny. Sad imate navode sa šest brzina. E, oni u šestu i klanjaju. Božnik postanik je znači negirao čovjeku validnost namaza koji je brzo klanjao, nije se smirivao na ruku, na seđde, na kijamu stojeći. Znači Allah postanik mu je kazao irjafe sallife in nekerem tu salliq. Draci, kaj ti nisi klanjio, to što ti bio tu, tu uopšte se ne broji namazom. Tako da je znači jedan od ruknova uvjeta i spravnosti namaza da čovjek ruknove u potpuni, znači da ne žuri ta imamo grešku ona znači nije toliko opasna ali za postojanje svakako nepoznavanje kako čini rukua znači, kako je lobusani čini ruku znači tako kazali smo da bi tako u svoja leđa kao što kaže sabi kada bi se posula voda njegova leži ona bi ostala ne bi znači potekla nigdje Znači mi prvo imamo onu skupinu ljudi koja izhredi leđa, a imamo onda onu skupinu koja je da ispravi leđa, ali onda glavu podigne od dole obori. Ali teško je način čovjek koji je znači, u potpunju da je u leđa i glavu u to istoj ravni, bez obarvanja glavi, bez podizanja glavi. Znači to je ruku, tako ga je stanik, a u isto vrijeme znači da se prstima obuhvate koljena, znači raširenih prstiju da se obuhvate koljena kao što je došlo u vjerodosnovim hadisima. Također, kada čovjek znači, obavi ruku, kada odi na seždu, e, da čovjek ličini seždu na sedam organa koji je ispomenuo Allah uposlanik u vjerodostom Adiso i Abbas, Allah uposlanik kaže nariđenom ličinim seždu na sedam kostiju na sedam dijelova tijela, pa je rekao čelo i pokazao svojim prstom u nos, ruke, koljena i nožni prsti. Znači, imamo grešku da ljudi podignu čelo, imamo grešku da ljudi podignu nos, imamo grešku da podignu i nos i čelo, Imamo grešku da ljudi podignu noge tamo nazar, češu, češe se, digne noge, hoće da poleti, ne znam nija šta već radi, u svakom slučaju znači dovodi na taj način svoj namaz u pitanje. Osoba koja ne klenja, na sežni ne spusti sedam organa, to je znači čelo i nos pod obavezu, ruke, koljena i nožni prsti. Posljed ćemo pitanje. E, također neispravno je, iako je stav većini učenjaka, da postoji razlikaj među namaza i ženi, ali ispravno u mišljeni svakako, onaj da ne postoji razlikaj, u namazu između muškarca i ženi, Allaho poslanik kaže u razostom na Adisu, klanjajte kao što ste mene vidjeli klanja i ne postoji virodosti na Adi za Allaho poslanik izuzeo žene u nekom propisu. Njegove žene su klanjale neprestano pred njim i da je znači nešto trebalo izuzeti, Allaho poslanik bi kazao nemojte činiti sežiti kao muškarci, nemojte činiti ruku kao muškarci, rahma krenu Allah, nemojte, nemojte ruke vezati kao muškarci, nemojte, znači rekao bi to sve knjige hadijski sakupite i nek mi neko dođe samo sa jednim hadijsem, a to što ulema je pokušala sa ištihadom svojim da te stvari dokući, mi imamo veliko pravilo, ištihad kada bude u kolizi sa jasnim hadijsima i koranskim ajetima, mi odbacujemo ištihad, Allah usl. mi kaže, klanjajte kao što ste mene vidjeli da klanjam, što se odnosi i na muškarce i na žene, i znači definitivno bez imalo onaj oklijevanja ne postoji razlika u namazu muškarca i ženi. Također, Predzadnja stvar, et, 53. veli broj ljudi onaj ili nakon što prouči na namazu, znači u namazima u kojima se uči tiho prouči fatihu ili nekada i suru, šuti u namazu ili kada završi sa učenjem etahija tu šuti, što je svakako onaj neispravno, ne da je greška neka katastrofa, ali neispravno znači u namazu ne postoji vrijeme kada se šuti. Ima kada imam uči a znači, kada da imam uči to je druga stvar, ali mimo toga, znači ako je namaz u kojem čovjek uči i imam uči ako su tihi namazi, znači čovjek tada uči Fatihu suru, ako završi, imam još ne uči na ruku, učiš drugu suru. Kada si na sednici, znači završiš tri puta Subhanarabil Eala, završiš to, nisi još imam podigo neki bogobojazan. Na što rešiš ti učiš dove razumeš, nema smetni. Najtahiat, ti završiš veliki broj ljudi i gledaš ga, uči etahiat umiči prstiju da od jednog prestaniš uči to nije propisano. Može poslanik kaže vadisu, jer odusno govori muslimu kaže fel jehtar mine tu a ima eša. Neka izaberi nakon to kada završi sa teşehudom salavatima, neka odaberi dev koju hoće. To je propisano i to je vrijeme kada je propisano dova kao i na seždi da čovjek uči dovu, znači i ne treba šutjeti. I zadnja stvar, kazali smo da onaj ima ubeđenje koji upit što bi rekao neispravno da onaj da je ispravno zikriti nakon namaza džematile a da ono ko, ko zikni sam pojedinačno na, na prste da je to neispravno a suprotno ispravno znači zikr nakon namaza se obavlja pojedinačno svako za sebe na prste onaj Ako bi čovjek zikriju kao pojedinac na Tespiju, ja se nada inšala da nije napravio grijeh, iako je zapostavio sunnet, Allaho pustavlja nikad, viserat sam, ali džemati ili zikriti znači, svakako nema nikakve oslove. Tu je, braću moja draga, nešto rezimirano, to sve što smo mi spomenuli u našem serijalu. Normalno bilo je tu još nekih drugih stvarčica koji su sitnije, ali ovo je po meni znači, neka srž svega onoga što smo mi dovorili. Mićmo pobodu da se odi zaustavi. Uz do Allah te vara, peta da nas vodiči propisna gjerije da nam olasha prakticiranje onoga što smo čuli. Molimo Allah da nam tela da bude milostiv na sudnjem danu, da kao što nas je otkrio odi da nas opkučenga tu na pesutani ke Allah na, ke še da ila ke sta furke